ולא יערבו לו זבחיהם, כלחם אונים להם, כל אוכליו יטמאו, כי לחמם לנפשם, לא יבוא בית אדוני. מה תעשו ליום מועד, וליום חג אדוני? כי הנה הלכו משוד, מצרים תקבצם, מוף תקברם, מחמד לחספם, כי מוס ירשם, כוח באוהליהם. באו ימי הפקודה, באו ימי השילום, ידעו ישראל. אוויל הנביא, משוגע איש הרוח, על רוב עוונך, ורבה משתמה. צופה אפרים עם אלוהי, נביא פח יקוש על כל דרכיו, משתמה בבית אלוהיו. העמיקו שיחתו, כי ימי הגבעה, יזכור עוונם, יפקוד חטותם. כענבים במדבר מצאתי ישראל,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 הוכה אפרים, שורשם יבש, פרי ול יעשון, גם כי ילדון והמתי מחמדי ויטנם. ימאסם אלוהי, כי לא שמעו לו, ויהיו נודדים בגויים.